tanárok, hallgatók, támogatók és meghívott vendége. Tisztelettel és szeretettel üdvözöljük Önöket a 31. OTDK informatika tudományi szekciójának is előadásán. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Vigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatóját, dr. Lévai Péter akadémikus urat köszönthetjük előadónként. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam előadónkat. Dr. Révai Péter a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium speciális matematika-fizika szakán érettségizett, majd ezt követően az ötves tudományegyetem elvett fizikus szakán végzett. Egyetemi doktori értekezését a nehéz jön ütközésben keletkező ritka részecskék vizsgálatából írta. Ezt követően hosszabb, rövidebb időket töltött külföldön, az Egyesült Államokban is. Az Egyesült Államokban végzett kutató és oktató munkájának elismeréseként 2006-ban elnyerte a Privéka Delta Társaság International Scholar Avariát. 1992-ben megszerezte a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusig, 99-ben Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fokozatot. 1999-től Tudományos Tanácsadó, 2002-től pedig az RMKI Részecske fizikai Kutatóintézet elméleti főosztályvezetője. 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választják. 2010-től az RMKI igazgatóhelyettese, kutatóprofesszor. 2012-től az újonnan alakult Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatók főigazgatója. Itthon 1989 óta oktatja az ELTE fizikus hallgatóit és doktoranduszai, a fizikus doktori iskola alapító tagja. 2000-ben az ELTE-n habilitált, 2007-ben ugyanitt egyetemi magántanári kinevezést kapott. Közéleti tevékenységét félmérzik, hogy évek óta tagja Magyar Tudományos Akadémia Magfizikai Bizottságnak. 1982 óta tagja az 5 fizikai társaságnak 86 óta az European Physical Society EPS tagja, 1999-2011 között az EPS High Energy Physics szekció tevékenységét irányító board tagja, 2010 óta a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja az SFRI Európai Szervezetben. Legutóbbi díjai közül, csak egyet említek most, a Magyar Köztársaság Lovak keresztjét, amit 2007-ben kapott. Tudományos munkássága részben elméleti, részben kísérleti. Az elmúlt 25 évben számos nemzetközileg is elismert eredmény fűzölik a tevékenységéhez. Tudományos kutatási módszerére jellemző, hogy a kevésbé divatos, de mint utolagosan kiderül, igenis alapvető fontosságú fizikai problémákkal foglalkozik. Rendszeresen fontos eredményeket ért el, melyek vagy rövid időn belül, vagy éppen 8-10 év után kerülnek elismerésére. Elméleti tevékenységével párhuzamosan, folyamatosan vesz részt a nehéz ion fizikai kísérletekben is. Tagja volt a CERN SPS NA49 együttműködésnek, majd a CERN LHC elis együttműködésnek. Az utóbbi esetben 2005 és 2012 között a Magyar elis csoport vezetője volt. Jelenleg a Magyar CERN Bizottság szakmai elnöke, a CERN Kanszil tagja. Az eddig megjelent 400 tudományos cikkére több mint 7900 független hivatkozás érkezett. Ezúttal felkérem Dr. Lévai Péter, Magyar Tudományos Akadémia VINER fizikai központ főigazgatóját, szíveskedjen megtartani az előadását a petabálytok égen, földön és a föld alatt. Fogadják szeretettel! Köszönöm. Bevezető, nem számítottam, hogy ilyen hosszú lesz. Minden esetre ebből én hadd használjam ki ezt az alkalmat, hogy mindez elhangzott. Ebből az látszik, hogy én szeretném nektek javasolni, maradjunk a tegeződésnél, hogy amit csak lehettek, próbáljatok ki, és amibe csak beleengednek szólni, beleengednek titeket kapcsolódni, azt mind, próbál, mind, mind menjetek bele. Mindig tanul az ember, gyakorlatilag soha nem tudja, hogy amit egyik területen felhasznált azt, utána két három 15 év múlva hogyan és miként tudja valójában újra felhasználni, vagy éppen annak kapcsán valamit csinálni. És személyes tapasztalatom az, hogy sokszor ez a, ez a tudás, amire az ember nem is tudja, hogy most akkor ezt miért tudja, 10-15 év múlva nagyon sok szempontból sikeres projekteket, sikeres eredményeket fog eredményezni. A szerni tevékenységre ez különösen jellemző, ezzel a fotóval szoktam itt kezdeni. Tónyképpen azt szeretném, és az előadásomból is szeretném ha, jön, de ez átmenne, kiderülne, hogy van egy európai szervezet a nagy energiás fizikai kutatásokat összekötő CERN. Meg vagyunk mi itt Magyarországon, a Vigner fizikai kutató, az Atomki Debrecenben, egyéb akadémiai kutatócsoportok, az LTV és a bme n és kettőnk között van a Nemzeti Innovációs Hivatal, amely összefogja, koordinálja, segíti ezeket a kutatásokat. Általában ez a jellemző minden nemzetközi EU szintű kapcsolatra. Van egy anyaintézmény, egy infrastruktúra, valamelyen nevű XFEL, mint Szabol Elektron lézer, ITER, mint Európai plazmafizikai Kollaboráció, de vannak biológiában, sőt most már a társadalomtudományokban is, és aztán vannak hazai csoportok, hazai intézetek, és kettőnk között pedig mindig ott van az állam, aki próbálja ezt segíteni, koordinálni a maga módján, elvezetni ezt az egészet egy sikerességhez, hogy hasznos legyen. És itt tudom, hogy ez egy informatikus OTDK konferencia, mindenütt van szükség informatikusokra. Tehát valójában azt kell, hogy mondjam, hogy manapság a tudományos kutatás, a tudományos fejlesztés a tudományos innováció elérte azt a szintet, hogy nélkületek nem tudnánk megmoczanni. Én hadd mondjam azt, hogy tulajdonképpen irigyellek benneteket, mert olyan annyi lehetőség, annyi sikeres próbálkozás áll előttetek, hogy ti azt nem is tudjátok elképzelni. Én már el tudom képzelni hogy aztán mit lehet megvalósítani, ez mindig az embernek a rákészültségétől, a merészségétől, a kíváncsiságától, a motivációjától függ. A mai alkalommal köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek. Azon gondolkoztam, hogy egy ilyen konferencián mit tudnék én fizikusként nektek mondani, úgyhogy ezért választottam ezt a sajátos címet, ami lehet, hogy nektek unalmasan hangzik, majd én megpróbálom egy kicsit érdekesebbé tenni, meglátjuk, hogy sikerül-e. Hogy elhelyezzem az előadást, ezt ezzel a logarlécszel, vagy logaritmikus skálával szeretnénk kezdeni, gyakorlatilag egy 80 nagyságrendet szeretnék átfogni ezzel az előadással, hát hogy a 40-45 percben mi fér bele a 80 nagyságrendből, azt meglátjuk. Valahol 13,7 milliárd évvel ezelőtt, bár az újságok azt írták, hogy most ez 13,82 milliárd év, mindegy, majd még ezen most nem vitatkozunk, tehát valahol akkor a Big Bang, a nagy ősrobbanás keretében megkeletkezett az univerzumunk, ami akkoriban valahol nagyon-nagyon kicsi méretű lehetett, ezt mi úgy szoktuk mondani, ez a Planck skála, ez a 10-32-en centiméter, és mai állapotában, Valahol 10-28 centimétert fog át, és e közben helyezkedünk el mi, a részecskéink, valahol itt vagyunk mi is, és aztán van a Föld, van a Napföld távolság, galaxisok, ez egy óriási távolság. Hogy is néz ki az ember szempontjából ennek a tanulmányozása? Hát egyrészt vannak okos emberek, én megelőlegzem, hogy itt ülnek a következő Einsteinnek, nem egy több, tehát nyugodtan a szomszédokra is nézetek. és euh, azok, akik ezt az egészet szeretnék befogadni, felfogni, és hát hogyha kitekintünk az égre, akkor egyik oldalról látjuk a csillagokat, látjuk a galaxisokat, látjuk a nagy végtelen, amit megfelelő műszereinkkel, én nagyon örülök, hogy képesek vagyunk ilyen műszereket, ilyen berendezéseket építeni, kezdve az űr űrkutatási eszközöktől, tehát a Hubble űrtávcsőtől, a földi ö, nagy távolságú különböző observatóriumokig, És hát ezzel a másik oldalra viszont szintén betillantást nyerünk, most gyakorlatilag 10-16 10, 10, 10 cm-nél járunk, ez 10-18 méter. Van egy szuper mikroszkópunk, ami 27 km átmérőjű, pillanatnyilag, ha jól tudom, akkor vasból ez a legnagyobb mérnöki építmény, betonból van nagyobb is, de vasból, acélból pillanatnyilag ez az, ez Genf mellett a francia, a svájci határ mellett a Föld alatt van, eldugva, hogy miért van eldugva erre, múltkor kiderült, azért került a Föld alá, mert jogilag egyszerűen lehetetlen lett volna megegyezni a Föld felszínén teheneket legeltető állampolgárokkal, hogy az ő földjén is menjen át egy gyorsító. Úgyhogy úgy döntött a kormány, hogy akkor inkább elássa a föld alá. E, jó döntés volt. Na most ebben a szuper mikroszkóban tanulmányozzuk tulajdonképpen a, erre lefelé az anyagot. Tehát ugye van a szokásos anyagunk, amikről jól tudjuk, hogy molekulákból állnak, a molekulák atomokból. Látni fogjuk, hogy az atomoknak van magja, meg elektronszerkezet, egyáltalán nem triviális a dolog, de Ilyen a természet, az atommak protonokból, neutronokból áll, a protonok, neutronok, kvarkokból állnak, és pillanatnyilag a kísérletek már azt, hogy mondjam, bizgerálják, azt tanulmányozzák, hogy a kvarkjaink azok mostan ténylegesen elemi részecskék, vagy van egy következő szint, amikor szintén lejjebb tudnánk menni. És hát valójában a gyorsítóinkban a fizika törvényeit tanulmányozzuk, illetve amint látni fogjátok, Valahol ez a logar léc, ez összeér a két végén, és arra törekszünk, hogy együtt értsük meg nem csak a részecske és astrofizika, de a kozmológia különböző fontos kérdéseit is. Ezzel a tartalomjegyzékkel csak azt szeretném mutatni, hogy lássátok, hogy hogyan haladunk előre. A Előbb kezdeném ezzel az úgynevezett égi adatgyűjtéssel. Ez azért... Szeretem, mert én magam is gyermekkoromban, megmondom őszintén, csillagás szerettem volna lenni. Főként köszönhető annak, hogy a kincses kalendáriumban a legtöbb cikk az a csillagászatról szólt, és hát én annak idején a falumba főként a kincses kalendáriumot olvastam, és gyerekként a tyúkolnak a tetejéről nagyon sokszor néztem az eget, imádtam az eget nézni. Úgyhogy mai napig is megvan ez a szerelem, aztán valahogy elhajlás következett be, de hát az egy másik kérdés. Szóval onnan kezdeném, hogy annak idején valószínűleg hozzám hasonlóan sok százan, sok ezren nézték az eget, és hát olyan, okosok, mint a, olyan okos emberek, mint Arisztotelész létre is hozott ebből rögtön egy világ nézetet, világrendszert, miszerint a Föld van középen, és minden a Föld körül kering, és gyakorlatilag mi belőlünk mi vagyunk a non-plus ultra, ennek az egész rendszernek. 800 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy egy lengyel fizikus, Nikolaus Kopernikus úgy érezze, hogy ez tarthatatlan ez a kép és tulajdonképpen egy kicsit megváltoztatta a dolgokat, áttette napközéppontúvá a világképet az állítása szerint a nap van középen és a nap körül keringenek a bolygók hogy ezt miért tehette meg Erről nagyon sok könyv szól. Én hadd emeljem ki belőle azt, hogy gyakorlatilag, a, ha jól értem a dolgot, kopernikus az egyszerűséget kereste. A matematika könyvekben, meg csillagászati könyvekben szépen le van írva, hogy a tolemájasi világkében hogyan kell különböző ilyen speciális görbék mentén kiszámolni azt, hogy hol lesz az egyik bolygó, a másik bolygó, egy hónap múlva, két hónap múlva, két év múlva. És... Én azt hiszem, hogy Kopernikusnak egyszerűen csak a bonyolultsággal volt a baja. Gondolt egy nagyot, betette a napot a középre, elkezdte ő is számolni, hogy akkor mi hol van, és kiderült, hogy sokkal gyorsabban, sokkal egyszerűbben tudja ezeket számolni. És akkor, hát, ha egyszerűbb, akkor, akkor, akkor miért nem mondhassa? Na most manapság a számítógépek világába meg kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy Arisztotelésznek is igaza van, meg Kopernikusnak is igaza van de vannak a Newton-törvények, és hát az az igazság, hogyha nagyon úgy gondolnám, akkor még a Plutó középű naprendszert is le tudnánk írni, a mai számítógépeknek ez egyáltalán nem jelent problémát, viszont azt kell látni, hogy itt mindig egy érdekes kérdés, hogyha az ember tanulni akar, ha al alulról akar indulni, akkor mik azok a gondolatszentség, gondolat, töredékek, hogy, hogy a leggyorsabban tudja megérteni a dolgokat. Ilyen értelemben én Kopernikuszra szavaznék, mert úgy egyszerűbb megérteni. Aztán ha már unom Kopernikuszt, akkor majd elmegyek a Plutó középpontú vagy a Föld középpontú egyéb világokra. Na most ezek tulajdonképpen világnézetek, világképek, és jó kérdés, hogy, hogy amikor be akarjuk bizonyítani, hogy most akkor mi az igazság, akkor, akkor mit csinálunk, és erre gyakorlatilag Galilei volt az első példa, hogy mit is lehet csinálni a spekulációkon túl, mérni kell. Gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy a csillagászatban bizonyosan ő volt az egyik leghíresebb korai kutató, aki nem átallott mérni. Ehhez az akkoriban kifejlesztett távcsövet mondjuk úgy, hogy honosította. Ez ugye valahol ott Hollandia tájékán született, és aztán Itáliába egy üveges mesterrel megcsináltatta a maga távcsöveit és amikor fölavatta 1609. augusztus 25-én egy bemutatóval, egyébként ez a mai napig is a csillagászat napja, és nemrég volt, ugye éppen miatt volt 400 éves a csillagászat, a megfielő csillagászat, akkor néhány hónap alatt rájött, hát látta, lemérte, tehát bizonyos értelemben detektálta, lemérte, hogy a Jupiternek is van négy oldja, és itt vannak az első jegyzetei, hogy különböző időszakokban hogyan helyezkedtek el ezek. Itt még csak három, ja, itt már négy hold van, helyenként csak három van, lehet, hogy a negyedik épp a Jupiter mögött tartózkodott abban az időben. Most tudjuk, hogy ma már a Jupiternek több holdja van, de akkoriban ez a négy is fantasztikus eredmény volt. Most ezzel az eredménnyel valójában Arisztotelészt mondjuk úgy, hogy háttérbe szorította, Kopernikus megdicsőítette, minden jó elnyeri méltó büntetését, ugye inkvizíció előkerült, erre emlékezzetek, hogy bármit csináltok, az valószínűleg, ha valami nagyszerű dolog lesz, rövidesen a büntetés is érkezik, csak valahogy túl kell élni. Na most informatikai szempontból, hadd mondjam, azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt a folyamatot érzékeltetni. Hát valahogy úgy, hogy ha meggondoljuk, hogy egy ilyen táblázatot, ha nézzünk, akkor mi ennek az, az adott tartalma? Hát azt mondanám, hogy körbe egy kilobályt. Most lehet, hogy kettő, de valahol ebben a nagyságrendben van. Tehát gyakorlatilag a Galilei az észleléseivel egy év alatt egy kilobájt adatot gyűjtött össze, ami nagyon kemény munka volt, mert ő volt az, ilyen értem, az első. És hogyha ezt leosztom, hogy ez három bájt per éjszaka, akkor már is érzitek, hogy miért volt olyan kellemes a középkor. A... Innen indultunk. Itt még mindenre jutott az embernek ideje, és hát vagyunk az információ áramlás az, az az még adott neki lehetőséget arra, hogy gondolkozzon is. Manapság, ahova eljutottunk, tehát hogyha föltekintünk az égre, akkor ha sokáig néznénk, de hát ugye jó fotómasináink ezt már segítik, akkor a tejutat így látnánk. Gyakorlatilag körbe így néz ki a mi tejut rendszerünk, több spirálkarral, valahol a naprendszerünk az is helyezkedik el, ez nem a mi ez egy másik, csak nagyon úgy néz ki, mint amilyenk. És hát ezt szeretnénk tanulmányozni, úgyhogy hogyan lehet ezt manapság tanulmányozni? Hát vegyünk egy kamerát, ez egy 120 megapixeles ccd kamera, ezt nevezik Sloan Digital Sky Survey-nek, ezt Új-Mexikóban az egyik hegy tetejére fölállították a kollégák, 2000-ben elkezdtek mérni, ez gyakorlatilag 30 darab 2000x2000-es CCD chipből áll, 5 színszírővel különböző hullámhosszakon mérik le, tulajdonképpen az egész eget, és itt éjszakánként már 200 GB adalt gyűjtése folyik. Na most ez úgy kérem mondja, 400 év alatt a 3 byte per éjszakáról ide jutottunk, mindenki ossza le, hogy ez mekkora haladás, azért Azért van, azért, azért van, sikeres, egy, hogy mondjuk haj vagyunk mi, mert azért, azért egyértelmű, hogy itt előrelépések történtek. A most ez a program, egyébként hadd ki, hogy ennek a fő hajtóereje Szalai Sándor akadémikus, aki itt az Eltén prof, professzor és John Hopkins Egyetemen professzor most, illetve Csabai István és csoportja, aki most az Eltén van, Szapudi István és csoportja, aki Havajban van, és mindketten a Szalai Sándor. Sanyinak a diákjai, plusz még jó pár diák, tehát ez is, hogy úgy mondjam, ez egy magyar kísérlet, csak hát sikerült rávenni az amerikai kormányt, hogy olyan 70-80 millió dollárt fizessen már, hogy ezt végrehajthassuk. Ez is része egyébként a dolgoknak. Nem, szóval, hogyha külföldre fogtok menni, akkor én ezt úgy szoktam tekinteni, hogy hát besekítenek a külföldiek, hogy elvégezzük azt a feladatot, amit itthonról nem tudnánk elvégezni. Tehát ez a projekt, ez gyakorlatilag azt úgy, hogy 2000-ben indult, az első szakasz a 5 évig tartott, aztán most a második szakasz 2008-ig, és most lett meghosszabbítva 2014-ig. Tehát gyakorlatilag, ha azt mondom, hogy 15 év alatt 200 GB adat gyűlik be éjszakánként, az 1100 terabájt lesz. Azaz elérkeztünk a petabyte skálához, tehát ez a kísérlet, ami semmi más nem tesz, mint kukolja az eget, ez egy petabálytnyi adatot fog összegyűjteni. Jó kérdés, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Amit itt láttok, ez gyakorlatilag az égnek az a része, ami a, ez a kamera által elérhető. Itt az az első az első öt év eredményeként egy milliárd fél láttak el ezzel a kamerával. Ez azt jelentette, hogy a a fényképeknél a különböző hullámhosszon lemérték a közelebbi, távolabbi, még távolabbi objektumokat, azt hiszem 20-as magnitudói, 25-ös magnitudói, ez gyakorlatilag 1 milliárd, 200 millió fényévet jelent. És akkor, amikor ezeket elemezték, akkor kiderült, hogy valami ilyen szerkezete van a világegyetemnek, abban lukak és falak vannak. Tehát helyet, hogy egy ilyen nagy, szép, egyenletes kulimász lenne a nagy ősrobbanás után, is ennek belső szerkezete van, és ez egy rettentő fontos dolog volt, amihez petabáltnyi, vagy legalábbis sok száz terabáltnyi adat feldolgozására volt szükség. Amit itt mutatok, gyakorlatilag a univerzumnak a szerkezete, az, az körülbelül így néz ki, most meg nem tudom mondani, hogy ezek az adatok, vagy ezek a szimulációk. Köszönhető a számítógépeknek, mert gyakorlatilag azokat az adatmennyiségeket, amiket begyűjtünk és elemzünk, ugyanezekkel a számítógépekkel újra le tudjuk játszani és szimulálni, és manapság a mai technológia lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag az észlelés és a, a, a szimulálás most a szimulálást tudományos értelemben véve az nagyon hasonló eredményt vezet, magyarul, mintha értenénk mintha ha ellenőrzésünk alatt tartanánk ezt a rendszer. Itt alulra bemásoltam a ne egy neuronnak a kétét az agyunkból. Nagyon jó kérdés, hogy ez miért néz ki ilyen hasonlóan. Tucatnyi kutató foglalkozik ezzel, és hát azt hiszem, hogy biztos ta találkoztatok ezzel a úgynevezett komplex rendszerek kutatása témával. Ezek mind komplex rendszerek. Érdekes, hogy 40 nagyságrennyi távolságban is miért ugyanúgy néz ki az egész. Sőt, hogyha itt egy internet térképet felrajzolok, és itt az adatforgalmat mutatják a különböző színek, első ránézésre ez is hasonlóan néz ki. Itt is vannak csomósodások, falak, üres területek, és ezek is a struktúra szempontjából nagyon közel állnak egymáshoz. Ez kicsit azt is mutatja, hogy ha ezeket elemezni akarjuk, meg akarjuk érteni, akkor biológiától kezdve, csillagászaton át, kémiáig, hálózatig, valahol a mélyben nagyon hasonló tudásra, nagyon hasonló eredményekre is juthatunk. Most ezen bölcsesség után, amit én másoktól tanultam, hadd szálljak néhány percet a saját területemre, amit a nagy hadronit köztetőnek a bemutatásával, illetve rövid ismertetésével szeretnék kezdeni, hogy honnan hogy induljak, hát induljunk száz évvel ezelőttről, gyakorlatilag tavaly volt a Rutherford éve ez nem, tavaly előtt 1911-2011 ugye akkor volt a Rutherford kísérlet, aminek az volt a lényege hogy Angliában, hogy volt egy rádiaktív forrás és akkor ez egy kicsi lukon egy ólomlemezen átengedtek itt átmehettek alfa részecskék tehát hélium atommagok, és egy aranyfóliáról az volt a, érdekes, hogy nem csak elhajlottak rajta és össze-vissza felvillanásokat okoztak, de néhány vissza is fordult. Hogy ez miért fontos, ez megint egy kísérlet, ennek az a lényege, hogy ahelyett, hogy az aranyatommagok egy nagy darab pozitív kulimász lennének, amiben negatív részecskék vannak valahogy eldugva, és mint a, úgy szokták, ez a mazsolás-kalás modell, ehelyett az atommagjaink, az atomok úgy néznek ki, hogy van egy magja, ami nagyon kemény, nagyon sűrű, gyakorlatilag mai feljel, tehát hétköznapi feljel elképzelhetetlen 10-16 gram per köbcentiméter, és ezt veszi körbe egy elektronfelhő, és hát valójában ez a kísérlet kimutatta, hogy innen középről, ha nem csak elhajolnak, eltérülnek a részecskék, hanem adott esetben vissza is tudnak verődni. Egy ilyen kísérletnek az eredménye, hogy hány ilyen beütés van, meg hová hajlott el, becslésem szerint napi egy kB adatmennyiség összegyűjtését jelenti. Tehát száz évvel ezelőtt innen indultunk. Ennek eredményeképpen megtanultuk az atommag szerkezetét, ahogy az előbb mondtam, protonok-neutronokból állnak, a protonok-neutronok kvarkokból, kvarkokat gluonok rakják össze, és hát, hogy még többet tudjunk meg, ezeket az atommagokat össze is ütköztetjük, és itt középen közöttük valamit nagyon furcsa anyagot tudunk kelteni, Mellesleg az elméletek szerint ez az anyag ugyanaz, ami 13,7 milliárd évvel ezelőtt kitöltötte az univerzumunkat. Magyarul, hogyha megértjük, hogy ez az anyag hogy viselkedik, akkor mint egy időgéppel visszatudunk menni 13,7 milliárd évet. A számítógépeinkkel onnan, mint kezdeti feltétellel lejátsszuk, hogy mi történt a múltba, és ha például meg tudnánk érteni, hogy az univerzumunk miért úgy néz ki, ahogy honnan, honnan vannak ezek a lukak, meg falak, és miért pont olyan a különböző karakterisztikái az univerzumnak, mint, mint manapság. Most ahhoz, hogy ezt megtehessük, gyorsítókra van szükség, hát itt is próbálom itt az időket átfedni, tőképp az első gyorsítót azt 1930-ban Lawrence készítette el, ez, amit itt Láttok, hát azt kéne mondanom, hogy innen nézve ez tulajdonképpen a valódi nagyság, ez egy 12 cm átmérőjű kis eszköz volt, 80 ezer elektron voltal röpültek ki belőle a részecskék. Én most, ha megengeditek, nem magyarázom el, hogy egy ciklotron, hogy, hogy működik, mert ez nem fizikus OTDK, ott nem bírnám megállni, ez egy informatikus OTDK, akit érdekel, a Wikipédiába vagy bármely tankönyvben megtalálhatja ezt most a lényeg az, hogy egy ilyen gyorsító működtetéséhez Laurens és a technikusa bőven elég volt, két ember, és mai áron hát kis ügyességgel, olyan 150 euróból ezt újra meg lehet csinálni. Hát ügyesnek kell lenni, hogy működjön is, de, de tulajdonképpen ez a nagyságrend. Most ezzel szemben gyakorlatilag 80 év és itt tartunk, és ez, ami Genf mellett van, létrehozódott, létrehoztuk, mi ennek az átmérője 8,5 kilométer, az energia, amit a legnagyobb gyorsító létre tud hozni, az 7 tera volt, a stáb, aki ezt működteti durván 2,5 ezer ember, és szükség van 7,5 ezer okos emberre, aki időlegesen meglátogatja ezt a helyet, és ott okosságos dolgokat csinál, köztük nagyon sok informatikus és mai áron ezt az egész komplexumot, ami az elmúlt 60 évben jött létre, olyan 15 milliárd euróból lehetne megvalósítani. Itt látszódnak a nagyságrendek, tehát ha mondjuk az árral kezdjük, akkor a Lawrence-t meg a Cernet, tehát a ciklotront, meg a cernet összehasonlítva, látszik, hogy van egy 8 nagyságrendű különbség. Az is látszik, hogy szinte lineárisan az energia is 8 nagyságrend. Tehát sajnos ez egy lineáris skála, tehát hogyha meg akarjuk szerezni ennek a gyorsítónak az energiáját, ki sem mondani, hogy mennyibe fog kerülni. Ha csak okos emberek rá nem jönnek, hogy hogy kell a lineáris skálát logaritmussá egyszerűsíteni. És hát ami látszik, hogy a stáv szempontjából, tehát gyakorlatilag egy tíza enes faktor van, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az átmérő is tíza negyedikennel Változott. Ezek ilyen nagyon jópofa számok, de jó, ha az ember tudja, hogy 80 év alatt mit lehet elérni. Most ez a berendezés, amit én magyar gyorsítónak tartok, azon egyszerű oknál fogva, hogy 92 óta Magyarország tagja, és tagdíjat fizetünk, az 1% a CEN fenntartásának az magyar kontribúció. Úgy kéne mondani, hogy Magyarország lemondott arról, hogy ilyen nagy berendezést építsen, épp úgy gondoltuk, hogy nincs 15 milliárd eurónk, hanem inkább megúszszuk annál olcsóbban, és hát ez gyakorlatilag olyan néhány, néhány száz, száz, ö, százezer svájci szokott lenni évente, inkább forintba mondom olyan másfél milliárd forint, ami az éves tagdíja Magyarországnak. Cserébe van egy berendezésünk Svájcban, ahova az EasyJet az másfél óra alatt odaér. ugyanígy a vizernek a 20, 20 ezer forintos járata, ugye nem egy rossz befektetés, szóval én szerintem jól csináltuk. Na most ez a gyorsító, ez van ugye durván 80-100 méterrel a föld alatt, ez itt a Genfitó, ez a jura itt vannak a különböző úgymond crossing, keresztezési pontok, itt a 80 méterre a föld alatt ilyen nagy csarnokokba, itt helyeztünk el detektorokat, és hadd mondjam azt, hogy itt látszik, hogy ez, ez azért egy bonyolult dolog, tehát vannak ilyen előgyorsítók, aztán különböző csomagolók, megint gyorsítók, még gyorsítók, és akkor az ütközések végre, végrehajtódnak, nem megyek bele az a, a, a apróságba, inkább néhány fot, fotót mutatnék, amivel azt szeretném csak érzékeltetni, hogy mennyire a technológiai élvonalba tartozik ez a berendezés. Csak az a nyalábcső, ami körbe megy, ez ilyen két darab cső megy körbe, az 10-13-on atmoszféra nyomáson, nyomás van helyezve, és 9000 köbméter méter hogy ez mekkora, hadd mondjam, hogy ennél a bolygóközi nyomás az négy nagyságrenddel nagyobb, tehát az, amit a bolygónk, tehát a naprendszerben van, nagyon jó kérdés, hogy egyáltalán a 10 13-at eléri a naprendszeren kívül, tehát, hogy úgy mondjam, a tejútban, vagy pedig csak az intergalaktikus, tehát ott, ahol már tényleg szinte semmi anyag nincsen. Szóval ott, ugye ez a nyomás, ez azt jelenti, hogy mi a sűrűsége a részecskéknek ott, tehát ez egy olyan alacsony sűrűség, annyira sikerül eltávolítani a gázt, hogy gyakorlatilag betegszik az intergalaktikus sűrűségekkel. Nagyon jó pumpák kellenek ehhez, de meg lehet valósítani. Ráadásul ez a 9000 köbméter, ez szintén nagyon mérvadó. Na most ahhoz, hogy plusz ezt az egészet hidegen kell tartanunk, és ehhez van 120 tonna szuperfolyékony hélium. A szuperfolyékony hélium az 1,9 kelvin működik a legjobban, olyan 3 Kelvin alá kell vinni a hőmérsékletet. Nagyon jó tulajdonságai vannak, ha valaki kíváncsi, a kapicának vannak erről kiváló könyvei, meg magyar kutatóknak is szintén elérhetőek a természettudományos ismeretterjesztékbe. Nekem az a tulajdonsága tetszik a legjobban, Hogyha mondjuk van egy hosszú csövem, aminek a szuperfolyékony héliummal van tele, ha elkezden egy gyertyával melegíteni az egyik végét, akkor ezt a hőt abban a pillanatban, ahelyett, hogy elpárologna a hélium, ehelyett gyakorlatilag a hővezetése is szuprahővezető, a másik végén kezd el párologni. Ezért is használjuk többek között, hogyha valami probléma van, hő keletkezik valahol, akkor ezt a hőt azonnal elvezeti, kivezeti és, és egy egész másik helyen több száz méterrel kell kicsatolni belőle. Ahhoz, hogy a részecskék itt pályán maradjanak, ezek óriás dipolmágnesek teszik, 1242 darab, ez néóbium titanát, ezek is 1,9 kelvinen működnek, hát közel 12 ezer amper folyik bennük, mágnesek és 8,3 teszlát tudnak létrehozni, Gyakorlatilag most az a kihívás, hogy hogyan lehetne ezt hát olyan 12 teszlára majd megnövelni, ha ez sikerülne, akkor majd egy következő lépésben ezt a gyorsító 14 tera volt helyett olyan 30-35 tera voltossá lehetne fölbővíteni, mert hogy erősebb mágneses tér kell ahhoz, hogy a részecskéket pályán tartsuk, ugye ha valaki eljött diákkorába a CEN, a köszönés az, hogy elektromos tér gyorsít, mágneses tér hajlít, tehát itt arról van szó, hogy elősebb tér kell ahhoz, hogy pályán tartsam ezeket a dolgokat. Mindenféle mágnesen van, amik ilyen, ilyen optikai nyaláformálás szempontjából vannak. Illetve, ami még fontos, hogy ilyen üreg rezonátorokkal gyorsítjuk, vagy tartjuk fent a sebességet. egy gyakorlatilag méterenként 5 millió volt feszültséget tartanak, vagy ennyi energiát tudnak átadni. Még csak annyi, hogy, hogy, hogy egy picit érzékeltetni ezt az egész technológiát. A protonok azok nem, és akkor itt látszik ezen a röntgen rajzon, hogy gyakorlatilag itt van a két belső cső, itt jobban kinagyítva, itt épp egy quadrupol mágnes van, egy, egy optika, amely fókuszálja, vagy defókuszálja éppen a nyalábot, és itt belül ezekben a csövekben megy a nyaláb. Most a nyaláb az nem folytonosan megy, hanem tőnképpen csomagolva van. Kicsi vonatocskák mennek, egy vonat az olyan 3-5 cm hosszú, egy vonatban 10-11-en, tehát az testvérek között is mennyi? 100 milliárd proton van, és 2808 ilyen szerelvény megy körbe, egymástól 7 méter távolságra, és ezek a szerelvények szépen az ütközési pontokban egymással szembe ütköznek, átfednek, egy-egy szerelvény átfedés alapesetben azt eredményezi, hogy Durván olyan, tehát 30 milliószor fednek át a csomagok, másodpercenként 600 millió proton-proton ütközés van. Ez azt jelenti, hogy évente 15 petabájtnyi adatot gyűjt be ez a rendszer. Tehát a föld alatt szembesülünk azzal, hogy 15 petabájt mennyiségben ömlik a nyakunkba mindaz, amit le akartunk mérni. Na most... Itten szerettem volna megmutatni, de most közben ránéztem az órámra, hogy hogyan is működnek ezek a kamerák, ezek a gyorsítók. Egy picit most felpörgetem, hogy elérjek a végére. Tehát ezek a detektorok, ezek digitális kamerák valójában. Tehát azt kell látni, hogy akkor másodpercenként nekem 600 millió felvétel készül, és egy felvétel 2 megabajt. És ezek ez az ALICE ez 10-10 tonna, a CMS detektor az 14 ezer tonna, az Atlas az csak 7 ezer, Na most hát körülbelül így néznek ki, most ez éppen egy nehézi ütközés, a nehéző ütközés az ólom mólom ütközés, itt a belső része is. ezeket szépen mind le tudjuk fényképezni, és hát 100 megabajtos digitális kamerának mondanám, ami akkor hát alatt esetben mondjuk nehéz ionra nem bír olyan sokszor, abból csak 8000-szel 8000 sül el másodpercenként, amiért ezt el akarom mondani, mert magyar feladat volt ennek az adattömegnek a Továbbítása, és a kollégáim állították össze gyakorlatilag 2000-től kezdve az ugyanazt ez az adatgyűjtő rendszer. Ezt most csak azért tettem fel, hogy tudunk miért is, tehát nem csak ilyen népszerűsítő dolgokat tudnék mesélni. Tulajdonképpen így néz ki az Alice detektornak az adatgyűjtő rendszere. Itt vannak az egyes detektoregységek, ebből van durván 500 darab, és akkor itt különböző kapukon keresztül az adatok, hogy úgy mondjam, folynak. Ezek összegyűjtjük, utána egy hálózatba összerakjuk, és különböző vizsgálatok után kerül el az eltárolásra. Ennek van természetesen egy logikai rendszere, hogy ezt hogyan kell csinálni, és tulajdonképpen ennek egy része azt, amit mi dac nevezünk, amikor el akartam érni, tehát ahhoz, hogy egy ólom-ólom-nyalád mondjuk, ugye ezek kiterjedt atommagok, tehát minket az érdekel, hogy mikor ütköznek pontosan centrálisan, pontosan telibe találva, abból gyakorlatilag 20-at tudunk másodpercenként elmenteni, az darabonként 86 megabajt szor 20, de hogyha más dolgot akarunk vizsgálni, például a dielektront, akkor abból 200-at tudunk másodpercenként elmenteni, és egy esemény az 9 megabyte. Tehát azért látszik, hogy itt, és ezt a 96-ba kezdték el tervezni a kollégáim, tehát valójában ezek már 96-ban 25 gigabajt per szekundumos sebességre tervezték a rendszert, így néz ki egy ilyen adatgyűjtőrendszer, ez egy sima kártya, ami be van dugva egyrészt a detektorba, és 200 méter üvegszál kábel végén a másik fogadó egységbe. Mit kell tudnia egy ilyen eszköznek? Nem fogom végolvasni, de ami a lényeges, ami mondjuk nekem nagyon fontos, hogy a, a, a hiba ráció, a hiba arány az 10 40-edik, tehát gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy a világegyetem koráig kéne várni ahhoz, hogy átcsúszta egy darab hiba a rendszeren. Másrészt pedig mindezt egy olyan környezetben kell megcsinálni, ahol folyamatos sugárzási terhelés van. Ezek sajátos kihívások, amiket viszont meg, meg lehet csinálni. Most jelenleg a kollégáim azon dolgoznak, hogy a, ezt a több gigabajt per szekundumos sebességet ezt megemeljék, mert upgrade kell a detektor, hogy még több adatot tudjunk összegyűjteni. És ennyit az adatgyűjtésről, egy, néhány szó az adatelemzésről és akkor itt a másik detektort, ez a CMS, amibe szintén nagyon jelentős magyar részvétel van. Tehát ez is egy ilyen fagymakéj szerű, összerakott detektor. Itt középen van egy ütközés, utána repülnek ki a részecskék, és így néz ki a valóságban a 14 ezer tonnás berendezés. Gyakorlatilag a fele érzékelő, a másik fele elektronika, és akkor ebbe keresünk például ilyen részecske ütközést, ahol egy kvart, kvart ütközik, bevébozon, itt a Higgs, amit ugye most már megtaláltunk. Na most azt kell látni, hogy ahhoz, hogy ilyen folyamatokat lássunk, gyakorlatilag át kell rostálni milliószor millió eseményt. Sőt, százmilliószor 100 100 milliót. Borzasztó nagymennyiségű eseményekből van néhány, ahol Higgs-bozon keletkezik, aztán ráadásul ezt azért szerettem volna, ez egy jó fizikusoknak való kép, amikor a Higgs-ek elbomlanak, akkor itt mutatják a különböző bomlási csatornákat. Na most vannak olyan bomlási csatornák, amik eléggé jelentősek. Viszont az derült ki, hogy például, amit kísérletileg legkönnyebben meg tudunk figyelni, az itt ez a két fotonos bomlás. Tehát magyarul egy óriási szeméthalomból kell előásnunk, még akkor is, ha megkeretkezett a Higgs, akkor is, gyakorlatilag ez mennyi ez? Azt mondanám, hogy az egy ezreléke sincs, tehát, tehát tulajdonképpen egy ezred hatékonysággal tudjuk az adatokból előásni azokat, amikről biztosan tudjuk állítani, hogy higgs. Az a probléma, hogy amik itt vannak, ezeknél vannak más folyamatok is, amik szintén ilyen végállapottal jönnek ki, és azok sokkal többen vannak. Most ez is egy informatikai kérdés. Hogyan tudok úgy egy rendszert létrehozni, hogy, hogy pontosan egy reakciót tudja kiválasztani, pontosan arra, tudjak, hogy úgy mondjam, triggerelni, és majd ezt a típusú tudást majd a végén remélem, hogy el tudom mondani, hogy hol lehet még felhasználni. Na most megtaláltuk a hixet, persze ez nem egy olyan egyszerű dolog, itt több hónapon keresztül inkább csak valószínűségek voltak, hogy, hogy hát úgy néz ki, hogy megtaláltuk, gyakorlatilag egy év után tudták úgy mondani a kollégák, hogy igenis felfedeztük, ez most gyakorlatilag március 14-én hangzott el először. Na most ezt szeretném tehát itt elmondani, mi ilyen femtobárokba szoktuk az adatokat meghatározni. Egyszerűbben azt kéne mondanom, hogy egy inverz fentobán az 70 milliószor millió ütközés. Nem tudom, hogy az hogy kell egyszerűbben mondani. Tehát 70 milliószor millió az egy inverz fentobán. 2011-ben a CMS meg az Atlas kísérlet is összeszedett 5 plusz 5 inverse femtobán. Ahhoz, hogy felfedezhessük, tehát kimondhassuk, hogy látunk ilyen részecskét, 25 plusz 25, tehát durván 50-szer, 70 milliószor millió ütközést kellett átrostálni, és most, most jön a poén, ebben kb. 400 eseményt találtak, amely olyan volt, amit kerestünk. És itt jön megint a kérdés, hogy ekkora óriási mennyiségi adatból, hogy lehet azt megcsinálni, hogy a 400-at ne veszítsem el? Mert ha rosszul csinálom, akkor bután, akkor pont... Hát annyira könnyen belekerül az a 400-a rostába, és akkor fölöslegesen építettem meg a berendezést. Ez mind adatelemzés, adatfeldolgozás. Itt látszik ezen az ábrán, tehát itt van egy spektrum, itt van egy pici csúcs, és itt ez azt mondja, hogy hány évent, hány esemény van itt ebben a csúcsban. Itt látjátok, hogy ez néhány száz, egy adott tömeg tartományban. Tehát tényleg néhány száz eseményről van szó, ahhoz, hogy ezt a sok trillióból mire kiástuk. Most a CERN-nek a tudományos programja, az 2008-ban indult és azt kell, hogy mondjam, hogy 2030-ig ki van kövezve most persze van benne egy kis flexibilitás hogyha valami nagyszerű dolgot fölfedezünk, akkor azért lehessen abba az irányba menni, de gyakorlatilag le van fektetve, hogy a csoportok mit dolgozzanak, mit, mit érjenek el a fő cél a, hát egyik dolog, hogy 18 különböző upgrade fogunk véghez vinni, és ez a lényege hogy 600 millió proton-protonit közés jöhessen létre másodpercenként és a cél, hogy új részecskéket fedezzünk föl. Na most, hogy miért várja az ember, hogy ilyenek vannak, nem beszéltem róla, pedig kellett volna, a csillagászati eredmények, megint a csillagászat, azt mutatják, hogy az univerzumnak a látható anyaga az 4 Amit mi látunk magunk körül, az bizony csak 4 Durván 23 egy nem látható sötét anyag, az azért gondoljuk, hogy anyag, mert vonzása van, tehát, hogy úgy mondjam, gravitációsan például ez tartja össze a galaxisokat. Ha ez nem lenne, akkor a galaxisok rég szétrepültek volna a karjaik, már rég leestek volna. És 70% pedig egy sötét energia, ami arról gondoskodik, hogy a galaxisok gyorsulva táguljanak egymástól. Nem akarom azt a szót használni, hogy ez egy antigravitáció, nem antigravitáció, egy speciális erőtér, amelyik nyomja széjjel az univerzumot, és abban van 70% energia. 70% a totál energiánknak. Na most az elmélet azt mondja, hogy ezekre a jelenségekre olyan részecskék, ilyen szuperszimetrikus, nagyon nehéz részecskék a felelősek, amiket új típusú, tehát vagy megtaláljuk 2030-ig, ha nem találjuk meg, akkor új típusú gyorsítókat, még nagyobb ütközési számot, még nagyobb analízisbeli képességet kell kifejlesztenünk, és hát vagy pedig, vagy pedig és akkor itt ez egy másik kérdés, meg kell változtatnunk ezt a ciklotronos Gyorsítás, és hát itt vannak is olyan elképzelések, pont a Wigner kutatóban már dolgozik is egy csoport azon, hogy lézeres plazmagyorsítókkal hogyan lehetne ezt gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy ezt a lépést sokkal egyszerűbbre venni, és sokkal olcsóbbra. Tehát gyakorlatilag mi csak az 5%-ot ismerjük. Na most, hogy az elméletek mit mondanak, nem, nem tudok mélyen belemenni, de azért ilyen felvillantásszerűen, tehát amit az előbb mondtam, Gyakorlatilag a lévő világ az ezekből a részecskékből áll, és mi pedig most ezeket a szuperszimetrikusokat keressük, ugye megvan a Higgs, és akkor minden ilyen részecskének van egy párja. Az a nagy kérdés, hogy ezek közül melyik lehet a legkönnyebb, és az tényleg tudja-e a sötét anyagot megmagyarázni. Az az érdekes, hogy ami a mi világunkban könnyű, az valószínű az árnyékvilágban egy nehéz részecske, szóval tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mit keresünk és az is lehet, hogy többek, több van belőle, ezek elméletek, és ezeket számítógépen számolják a kollégák, és itt jön a dolog, hogy amit egy elméleti kolléga mond, az alapján most újra kell elemezni azt a sokszor 70 milliószor millió adatot, mert az ember meg kell hogy nézze, hogy akkor olyan dolog van-e benne, amit most valaki éppen jósolt. Tehát a részecske fizika az gyakorlatilag, hogy úgymondjam, folyamatos adatbányászás, folyamatos adatelemzés napjainkban. Arról nem beszélve, hogyha ezeket az elméleteket is akarjuk fejleszteni, mert egyszerűen még nem vagyunk a végén, akkor az látszik, hogy különböző elméleti modellekben már ez a 3 plusz 1 dimenzió, amit manapság úgy elfogadtunk magunk körül, ez se lesz igaz, azon a mikroszkópikus szinten, ahol ezt nekünk meg kéne érteni, 10, 11, 27, ki tudja hány dimenzió van, És gyakorlatilag ezek ráadásul ilyen bonyolult, felcsavarodott rendszerek, Ezeknek az elemzése, az elméleti, megint nagyon jó számítógépek kellenek olyan programozók, akik, akik ezeket megértik, akik ebből valami, valami kézzel fogható értelmeset tudnak kihozni. Na hova jut el ez az egész? Hát amit itt, amint halljátok, én folyamatosan itt petabálytokat emlegettem, meg tucat petabálytokat, sőt már exabajt programok is vannak, hogy majd hogyan kell ebbe az irányba menni. Tehát ahogy mondtam, gyakorlatilag egy inverse femtoban az... 140.000 terabájtnyi adat lenne, most ez nincs lementve mind, tulajdonképpen ennyi adat ment keresztül bizonyos rendszereken, bizonyos triggereken, és akkor egy nagy része el lett dobva, és a kicsi része maradt, és ahhoz, hogy a Higgs-et felfedezzük, gyakorlatilag ez a 3500 petabájtnyi adat volt megint tulajdonképpen keresztül mazsolázva, eldobva, és, és néhány petabyte adat maradt, ami most le van tárolva, és amit itt láttok, ez a cern lévő TIR nulla számítóközpont. Ez a TIR nulla, ez úgy néz ki, TIR rendszer, hogy a cern van egy központi számítógép, a világban szétszórva van 6, 8, TIR 1-es centrum, azok az adatok, amik bejönnek a központba, onnan a gyors, a detektoroktól, az utána, rendszerezés után kiteszik ezekbe a központokba, és ezek után vannak az egyetemeknél, kutatóintézeteknél lévő TIR-2 centrumok, ezek durván ilyen 600, 1000, 2000, 3000 magból álló néhány száz terabájtos analizáló egységek, egy ilyen van nekünk ott fönt Csillebércen, 600 mag és 300 terabájt, egy TIR-2-es rendszer, és így épült föl ez a piramis, ami durván, hát egy olyan 200 ezer CPU-n folyamatosan, mondjuk úgy, hogy rágja ezeket az adatokat, és a fizikusok kérdéseire próbál választ adni. Ez a rendszer, ez behálózza a földet, ez a Google-ban Google van egy ilyen térkép, itt látszik, hogy innen a CERN-ből, itt vannak a CERN-környéki számítógépek, de ugyanígy Japánban, Egyesült Államokban, itt nem látszik, de van Dél-Afrikában is, Koreában, egyéb helyeken számítógépek, számítógép klasterek. nem tudom mennyire látszik, itt ebben az esetben azt mondja, hogy 53.069 jobb futott a rendszeren, tehát ennyi analízis futott éppen, és az átviteli ráta az 3,7 gigabit per szekundum volt, tehát így kommunikáltak ezek az egységek egymással. Most, hogy miért állok én itt, valószínűleg ennek van még egy pontja, hogy a CERNI TIR 0 központnak egy agyimplantátumra lenne szüksége, kevés kicsi sovány, ahogy azt a ludasmatiba ismerjük, ki kéne bővíteni ahhoz, hogy, hogy, hogy, hogy ezt a típusú tevékenységet érdemben lehessen folytatni. Kicsit azt kéne mondanom, gondoljátok el, hogy ahhoz, hogy a higgs megtaláltuk, az két évi adatanalízis kellett. Most ahhoz, hogy egy szuperszimetrikus részecskét megtaláljunk, kb. 150-szer ennyi adatnak az elemzésére van szükség. Ha ugyanaz a teljesítményünk van, akkor ez azt jelenti, hogy 300 évbe fog telni, mire megtudjuk, hogy van-e szuperszimmetrikus részecske vagy nincs. Na most ennyi időnk nincs. Nekem sincs. Ezért jött az, hogy hát akkor kéne bővíteni a rendszert, és a CERN először döntött úgy életében, hogy szakít azzal, hogy ott a genfitó partjára menjenek el a fizikusok, és hát először történt, hogy egy nagyon fontos, hogy a stratégiai része az külföldre került, nekünk nagy örömünkre szolgál, hogy ez csillebércen van ez a külföld, és gyakorlatilag az elmúlt hónapokban egy ottani, a régi KFK-i területén, ma ez már a Wigner fizikai kutatónak, illetve a másik tagintézmünk, az Energia kutató, kettős kezelébe van, és a Wigner kutatónak az egyik régi épületet átalakítottuk. Ez gyakorlatilag ez az átalakítás, most a tél le, le, levonultával lassan befejeződik és itt egy adatcentrumot, egy adatközpontot hoztunk létre. Ez az adatközpont, ez 100 gigabites kapcsolattal van összekötve a CERN-nel, ez gyakorlatilag két vonalon megy, egyrészt van a Zseanton, ha ez mond valakinek valamit, ugye ez valahol Prágán keresztül, Frankfurton keresztül jön vissza a CERN-be, illetve van egy magánvonal, ami valahol Ausztrián, Innsbruckon keresztül megy. Most, hogy egy ilyen adatközpont mit is csinál, Hát valójában az, amit a részecske fizikában megtanultunk, ezek a dolgok ezek lassan beszivárognak a mindennapjainkba. Adatok keletkezése. Ha végig gondoljátok, hogy hol keletkeznek adatok manapság, a lista az tulajdonképpen nagyon hosszú, én csak néhányat szeretnék kiemelni, orvosi ellátásban, állami Ugye, ha betartok egy törvényt, akkor azért, ha nem tartom be, akkor meg azért, Mindenképpen iratok keletkeznek, ezeket ma már elmentik, kezelik, szeretnék megtartani. Hírek, újságok, média, személyi szórakozás, biztos sokan vagytok, aki a fényképeit lövi, lövöldözi a, a 8, 8, 16, 32 gigabájtos memória tekercset telelőve, majd a fikaszára, meg egyéb helyekre azonnal nyomja föl, gyakorlatilag szinte végtelen mennyiségű harddiszket meg tud az emberiség tölteni, közlekedés, kiszolgáló infrastruktúra. Na most ezeket az adatokat mozgatjuk, ezért vannak gyors internethálózatok, wifi, mobil szolgáltatóknak ez egy óriási kihívás. És hát itt jön a másik része, hogy eddig ezeket az adatokat jó részt csak elmentettük, mert kicsit mindenki azt mondta, hogy én elmentem, én megtettem a magam kötelezettségét, majd jön a következő generáció, azt az majd elemzi. Hát most mi vagyunk a következő generáció, hogy így ti vagytok, Úgyhogy most már jó lenne, hogyha nekiállhatnánk, hogy ezeket tényleg elemezzük, és valahol ezt létre is hozhassuk. Azon gondolkoztam, hogy hogyan zárjam ezt az előadást. Egy egyszerű kis számolással zárnám. Azt mondom, hogy 10 millió magyar állampolgár van itt ebbe a kis Kárpát-medencére lokalizált környezetbe, és van 365 nap egy évben. Akkor egy petabajtnyi adat azt jelenti, hogy lazak is. 250 kB per nap per fővel ezt a penzumot azonnal teljesíteni tudjuk. Na most ha magatokban néztek, 250 kilobájt az smafú. Ha egy pdf fajt csináltok, és azt a laptopotokon megőrzitek, vagy valakinek elkülditek, ugye egy PDF az minimum 100-200 kB. Néha kisebb, legtöbbször nagyobb. Ha egy filmet megnéztek, letöltöttek, az 3-4 gigabájt. Egy felvétel 1-2 gigabyte. Fényképezés, lember az nyomja ott azt a kis gombot, legyen átlagosan 1-8 gigabyte. Tehát lényeg az, hogy gyakorlatilag, ha ezt a 0,25 megabyte per nap per főt, ez egyszerűen nevetséges. Tehát ma Magyarországon nem, hogy 1 petabyte, hanem sok petabyte adat keletkezik, és továbbítódik, és raktározódik, és nem tudjuk, hogy mit csinálnak, mi történik utána vele. Tulajdonképpen az, amit mi a részecskefizikában csinálunk, hogy gyakorlat, ez kb. olyan, mintha részecskefizikában csak minden, tehát csinálnánk a proton-proton ütközéseket, de csak minden millió modikat mentenénk el, az összes többit kidobnánk, és majd csak minden százmilliómodik ütközés néznénk meg, és próbálnánk értelmezni. Tehát tulajdonképpen manapság az adat pazarlásnak valami olyan foka zajlik, amit, amit muszáj valamit csinálnunk, muszáj valamit csinálnotok, hogy ez, ez valahogy máshogy legyen. És hát amit az én javaslatom, vagy ahova ki akarok lyukadni, hogy manapság ez az adatbányászás, adatfeldolgozás, gyakorlatilag a Big, Big Data Technician, meg a Big Data Scientist, én úgy vélem, hogy ez az egyik legizgalmasabb terület, és én szeretnék nektek nagyon sok sikert kívánni, hogyha ilyen irányba akartok elmozdulni, az igazság az, hogy eléggé ijesztő, ha az ember mindenbe belegondol. Én vagy megijedtek, vagy fölveszitek a kesztyűt, a két lehetőségen kívül nincsen más. Én az utóbbihoz kívánok sok sikert, és nagyon jó, hogy is mondjam, szórakozást, munkát és, és, és élvezkedést. Köszönöm szépen!